Непросвіщеного постишева і темних недовідомих душ керівників, розпорядників і попихачів. Та тільки собори, раз зруйновані, висаджені в повітря, понищені дощенту, вже не виростають більше землі, а западають у неї навіки, і навіть молитви над ними розвіються вітрами й забуттям. А наші сільські стежки невмирущо тривають. Навіть умираючи, вони, мов би, возносяться над землею, живуть у просторі, щоб знову зродитися на своїх давніх місцях, і, може, це не просто стежки, а наші безмовні молитви, вічні знаки нашої пам'яті, нерозгадані записи магічної сили землі і наших зв'язків з астральними світами. Відірвайся від цих стежок, цієї землі згинеш – Оболонка твоя хоче житиме, а душа спорохнівіє і розвіється пилом. Я вже зазнав тяжкої розлуки з рідною землею, пив з гіркої чаші, марку нещастя. Не доводилися, хай і не доведеться ніколи, але казати про це малому братові своєму я не хотів, бо не все, що ми відчуваємо, можна передати властивими словами. Я почав зовсім буденно. То що вирішив Марку? Які в тебе плани? Деякі плани є, сказав він, з незвичною для нього недомовкою. Досі він був зі мною завжди гранично, аж до наївності відверти. Сьогодні брата ніби підмінили. Що ж, росте, Марко, з дитини вже юнак, а там і дорослий муж. Я писав тобі, про сільгосп інститути пропонував на вибір кілька, та, коли чесно сказати, то всі мої симпатії на білоцерківському, там добра традиція, чесні вчені, місто без великих спокус, люди, нерозбещені, як у столиці. Я б радив тобі Білу церкву, ну, у крайньому випадку Умань або Полтаву. Але не Київ, і не наш Нижньодніпровський, до якого моя душа, сам розумієш, не лежить ніяк. Я не буду гарькати, несподівано приходячи на тон, майже урочистий заявив Марко. Але ні в які сільськогосподарські інститути я не маю наміру поступати. Не маєш наміру? А які ж твої наміри? В мене свої плани. Це секрет, чи може поділися з братом? В мене від тебе ніяких секретів. Казав же тобі, що Дмитро Карпович хвалить мене за талант. У драмгуртку? У п'єсах Корнійчука і Погодіна за роль Володимира Ілліча Леніна. І Корнійчук сказав, що я талант і що ніхто так не вміє гаркати, як я. У мене точно, як у самого Леніна. А він чув, як говорить Ленін. Чув чи не чув, а він усе знає. Ну гаразд, не мені змагатися з авторитетом Корнійчука. То які ж твої плани? Райком Комсомолу дає мені характеристику для вступу до Нижньодніпровського інституту культури. Дмитро Карпович говорив з Корнічуком, і Олександр Євдокимович пообіцяв, що теж підтримує мою кандидатуру. Може, тебе і без екзаменів приймуть? Чому без екзаменів? Ми вже з Дмитром Карповичем підготували два монологи Леніна. Один – справдей, другий – з чоловіка з ружьом. Я і прочитаю обидва. Двома мовами? А що? А в нас дві рідні мови. Українська і російська. Хіба може в людини бути дві матері? Звичайно, може. Одна та, що народила, а друга та, що виховила. На мене виховила радянська батьківщина, а в неї мова російська. Знаєш же, що сказав про російську мову Володимир Маяковський? Яруський би вивчив тільки за то, що їм розговорював Ленін. Це я знаю. Яким же ти будеш після цього інституту культури? Я і не чув про такий інститут. Щойно відкрився. Буду артистом. Едмитро Карпович каже, що може і великим. Ага, великим. Це непогано. А я, бачиш, Марку, мав надію, що ти зостанесся біля землі. А що земля? Вічне рабство. Рабство? Дмитро Карпович каже, земля – це прокляття. Людина біля неї у вічному рабстві. Раб землі –